Teatrul Național Radiofonic prezintă de oraș mare. Mașini, tramvaie, claxoane, pași, rumoare, fluire de polițist, sunete de biciclete, picamere, sirene. Apoi uh, lovituri de ciocan, crâmpei de muzică, acordeoane, flașnete, muzică, Țipete de copii de grădiniță, apoi uh, uși trântite, pași pe scări de lemn care, care scârție, lătrături, mionaturi, o pendulă puternică, departare clopote, un vacarm bine orchestrat, dând senzația unei unui priviri care panoramează circular orașul. O voce de femeie care fredonează sau cântă sau mormăie o melodie. Zgomot de chei foarte multe care deschid cu greu o ușă. Pași târșiți în camera mare. Goală. O cameră fără nici o mobilă, la mijloc o fereastră, în dreapta și în stânga câte o ușă cu două canaturi. Portarea sa deschide fereastra, zgomotul cremoanelor vechi, vacarmul de violent, amestecându-se cu... Cântecul ei și, eventual, și cu tusea ei. Clarence, mă auzi, George? Nici asta nu-i pe aici. Doamna portareasa. Ce m-ați speriat? Iertare, dar m-a luat sughițul. Mă uitam în curte, după Gustav sau după George, să se ducă până la domnul Claros. Da... Ha, ha, ha. Care va să zică ați venit? Da, după cum se vede. Bine ați venit, dar nu vă așteptam să veniți chiar azi. Credeam că veniți mâine. Doamne, ce m-ați speriat! Nu mă așteptam. Dar probabil că v treburile mai devreme și nu. Cum ați călătorit? Sunteți obosit? Asta e sughit. E de la sperietură că nu m a așteptat. Dar să știți că totul e gata, domnule. Noroc că cei care au stat aici, adică ceilalți jocatari de dinaintea dumneavoastră, s-au mutat la timp și-au cărat totul. iertați nu Bătrân nu ieșise la pensie, deși nu prea știu eu ce-mi M a zis că o să mai scrie el, da? <coughs> Cred că era funcționat. Ca și dumneavoastră, nu? Sau dumneavoastră nu? Mă rog, nu mai știu la ce minister lucra el. Dar nu era nervos. Mi-a și zis unde lucra la ce minister, Da, am uitat. Vă dați seama, eu cu ministerele astea nu mă prea descurc. Deși bărbatul meu din tâi era și el un fel de funcționar pe la un birou. Dar erau oameni cum să ca de vechii locatari. Știți, îmi povesteau totul. Așa că eu, eu sunt obișnuită cu mărturisirile. Eu sunt foarte, foarte discret. Bătrâna, doamne, nu lucra micăieri. N-a făcut nimic toată viața. Eu le făceam curățenie, tot eu le făceam și cumpărăturile. atunci când nu venea persoana care le făcea diferite comisioane. Eu mă ocupam de tot ce mai... Doamne, da ce m-ați speriat! Pe asta, e, nu vă așteptam decât mâine să o pui mine. Da, care va să să că ați venit? Da, doamnă. Poștii locatari erau oameni bine cu situație. N-aveau copii, aveau un cățel. Nu suportau pisicile. De altfel, proprietarul zice că nu-i voie cu pisici în casă. Mi-e e una puțin în pasă. Duminica mergeau la țară, la niște veri. Concediul făceau la Burgoni, de unde era domnul. Hm, vinul de Burgoni nu le plăcea, le plăcea vinul de Bordeaux. <laughs> e tamă-n pădos. Ia te mi-a trecut săghițul. Acum, la pensie, tot acolo s-au dus. În fine, erau oameni cum se cade. Da. Da, dumneavoastră. Dumneavoastră lucrați în comerț? Funcționar? Nu, doamnă. Rentier? Pensionar? Nu, doamna. A, desigur, desigur. Sunteți prea tânări pentru pensionar. Deși unii se pensionează mai repede, mai ales dacă au obosit. He -he, și dacă au bani. He -he, da. Bă, nu toată lumea poate. Cine poate, norocului. Familie. familia aveți? Nu, doamnă. Dar puteți să lăsați valiza jos. O, se vede că e din piele fină, neagră. Da. Nu se strică. Puneți-o! Puneți-o unde vreți! După cum vedeți și dumneavoastră, camera este absolut goală! Nicio mobilă! Doar fereastra și ușile! Și pereți! Zugrăviți în alb! Puteți să vă scoateți și pălărie! Nu e nevoie. Păi, sigur că nu e nevoie, doar sunteți la dumneavoastră acasă. E, e casă bună, să știți. Bună, bună. Hm. Când te gândești că săptămâna trecută nici nu era dumneavoastră. Și eu eram încă la ceilalți locatari. E -he -he. cum mai trece vremea? Cum îmbătrânim. Cum se schimbă toate. Aveți dreptate, doamne. Dar mie nu-mi pasă. Acum sunteți la dumneavoastră acasă și e foarte bine aici. Eu, de 20 de ani. Doamne, 20 de ani. Cum trece timpul? A, a, puteți să vă uitați! Puteți să vă uitați! Să știți că au lăsat totul în cea mai perfectă ordine. Pereții! Ușile, tavanul, Duratul din perete, oameni curați, distinși, ce mai? Da, aveau și ei defectele lor. Cum am și eu, cum aveți și dumneavoastră. Da, doamnă. Nu erau prea amabili. Adică nu erau deloc vorbăreți. Mie niciodată nu mi-au spus mare lucru. Așa, nu mai flacuri, prostii. Mai ales bătrânul. Că ea. Oh, oh. Dacă puteți să vă închipuiți, și-a aruncat motanul pe geam. Mm, că l-a căzut drept în capul proprietarului. Noroc că n-a căzut pe florile mele. Iar el, domnule, o bătea. Dacă vă vine să credeți așa ceva, o bătea. Și asta, tocmai acum, în secolul nostru. Da, doamnă, Da treaba lor, eu nu m-am băgat. Odată, când am urcat la ei cu niște coniac, el dădea în ea și el sipa la el. Nenorocitule, bestie, nemernicule, vânzător de rahat cești.! <răcute> Vă dați seama, vânzător de rahat? <răcute> Mamă, ce-am mai râs atunci? <răcute> Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă cu atenție la uși, uitați-vă cu atenție la broaște, la clanțe, la balamale. Au lăsat totul în perfectă stare. Nu trebuie să-i vorbim de rău, erau tare cum se cade. Erau drăguți, nu am de ce să mă plâng. Hmm. Poate doar de cadou de anul nou, da. Oh. N-aveți nicio grijă. Casa e solidă. Nu, se mai fac așa case astăzi. O să vă simțiți bine aici, ce mai? Da, domnule. Vecinii sunt drăguți. E mereu liniște și pace. Niciodată n-am chemat poliția. Doar la etajul 300 un inspector de poliție, care toată ziua urlă că vrea să aresteze pe toată lumea. Doamne, fereastră. Oh, desigur, domnule, desigur. Am uitat de fereastră ați imediat! Iertați-mă, iertați-mă! Să știți că eu pot să vă fac curatel, ce nici cu voi, omului ne înțelegem noi cumva, fără să mai plătiți asigurăt. Doamnă, fereastră! Da, sigur, domnule, sigur! Fereastră, da. doamnă! Da, da, gata, gata, ce mai... Acum sunteți ca la dumneavoastră acasă, poftiți! Poftiți! Verificați, vă rog, închizătoarea de la fereastră. Vedeți ce ușor se închide? Vedeți? Geamul dă în curte, dar e totuși lumină destulă. Asta fiindcă suntem la etajul șase. La parter nu era nimic liber. E adevărat că nu e ușor la șase. Casa nu are lift, așa că... <coughs> nu de asta, doamnă portăreasă. Păi atunci de ce? Nu vă place soarele? E adevărat? Face rău la ochi de la o vârstă încolo. Înnegrește pielea. Nu de asta, doamne. ba da ba da ba da prea mult soare nu-i bun. Așa, așa, foarte bine, măsurați bine camera. Calculați unde vor sta mobilele. Inspectați toate colțurile. O să vă ajut și eu la mobile, domnule. Dacă nu aveți pe ce dormi noaptea asta, vă împrumut eu un pat. O să vă ajut și cu ceva idei pentru amplasarea mobilelor. Să știți că idei am destule. Păi, doar nu e pentru prima oară. O să vă fac și curățenie. Da, stați liniștiți, domnule, că nu cred că vinați cu mobila. Nu se prea grăbesc ei, negustori de, toți sunt la fel. Ba da, doamnă. Credeți că o să aducă mobila astăzi? mie îmi convine că pat nu am să vă dau. Da tare, mira. Îi știu eu, ăștia nu vin sâmbătă. Ba nu. Azi e miercuri. Lăsați că am un pat pentru dumneavoastră. Facem și curat. Lăsați, doamna portfărează. Imediat deschid fereastra și îl stric pe George să-l caute pe Gustav să se ducă la domnul Clarons. Lăsați fereastra închisă. Fiindcă domnul Clarons vrea să știe dacă domnul Lestaș, care e prieten cu domnul Gustav și e prieten și cu George, adică sunt un pic de rude așa de departe. Doamnă, vă rog, lăsați fereastra. Bine, bine, bine, bine, bine, am priceput. Nu vreți, nu vreți. Dar nu făceam niciun rău, să știți. Mă rog, e fereastra dumneavoastră, nu a mea. Dumneavoastră comandați, dumneavoastră porunceți, dumneavoastră faceți cum doriți. Sunteți proprietarul acestui apartament, care, să știți, e luat cam pe degeaba. Dar eu nu mă bag. Fereastra, deci a dumneavoastră. Da. astăzi totul se cumpără pe bani. asta e viața. Nu o mă bag eu. Da. Păi... Eu acum trebuie să cobor. Să cobor șase etaje, să-l caut pe Gustaf, care trebuie să-l caute pe George. O piată femeie la vârsta mea. Doamne, ce capricioși mai sunt bărbați! Nu se gândesc la nimic! Dar pe mine nu mă deranjează, chiar sunt bucuroși. O să vă fac curat. o să fiu servitoarea dumneavoastră, cum ar veni mea, așa, domnule? Nu, doamnă portărează. Cum adică? Nu am nevoie de serviciile dumneavoastră, doamnă. Asta e culmea! Păi chiar dumneavoastră m-ați rugat! Doamne, ce ghinion! Și nici măcar n-am martori. M-ați tras pe scoară de vă rog, bună... Vă nu l luați în nume de rău, doamnă portăreasă. Asta e bună! Pe dar eu... Eu a... Aha, ați auzit? Au venit mobilele. Lăsați, lăsați că deschid eu. Nu vă deranjați, e datoria mea. Sunt servitoarea dumneavoastră, așa că vă servesc. Nu trebuie să faceți nimic, doamnă. Vă rog, nu vă amestecați. Am să deschid eu. E ușa mea. E poftim. Se poartă frumos cu tine, te duc cu vorba, îți promit marea cusarea și după aia nu se mai țin de cuvânt. Poftim, domnule Hamal. În ziua, domnul, au sosit mobilele. Le putem urca? Chiar vă rog, domnule. S-a făcut, domnul, s-a făcut. mă întorc. Nu o să reușiți să aranjați singuri mobilele, domnule. Vă vor Hamali, doamnă. Tereasă. Nu trebuie să aveți încredere, să vă ajute niște străini riscant. Trebuia să-l drugați pe bărbatul meu, Da, e vina mea. Nu trebuia să-i lasă să intre, nu poți avea încredere în nimeni. Așa vin toate nenorocirile. Mai bine va ajuta bărbatul meu, ăsta de al doilea, că de primul nu mai știu nimic. Tot n-are el nimic de făcut. E și zdravân, dar e și așa că ar câștiga și el un bani decât să dați la alții. Putea foarte bine să care el mobilele, e tuberculos, dar tot trebuie să-l știgi un ban, nu? Păi n-au dreptate aia cu greva, așa era și cu primul meu bărbat. N-a mai vrut să știe de nimic și s-a cărat. Da, eu nu sunt o femeie rea. am să fac curat. am să vă servesc. Nu am nevoie de serviciile dumneavoastră, doamnă portăreasă! Da? Regret, îmi cer scuze, dar o să mă descurc și singur. Optim regretă! Își cere scuze! Asta-i culmea bătăii de joc! Eu nu suport să-și bată cineva joc de mine. Bătrânii care au locuit aici știau să se poarte. Mi-e dor de ei. <gătă -i> erau Doamne. cei mai generoși oameni și cei mai serviabili. Doamne! Zgomotele de afară se întâlnesc, mai ales bucăniturile și loviturile de ciocan, alături de alte zgomote venite de undeva, de departe. Nu ne mai putem auzi, cum. Doamnă? N-aveți grijă! Nu o să vă deschid geamurile! Nu vreau să se spargă! Eu sunt femeie cinstită, domnule! Nimeni nu mi-a reproșat niciodată nimic! Dar să mă chemați sus că vă fac curat! Mai bine! Pentru început, domnul, am adus astea două taburete mici. Ascultă, tinere, ai face bine să nu-l crezi pe domnul. Unde le punem, domnul? E un mincinos, nu o să te plătească. Astia hm, cred că totul se cumpără cu bani. Am un taburet aici, domnule Hamal? Da. De partea dreapta ușii, te rog. Am înțeles, am înțeles, domnul. Și alălalt de partea cealaltă. O să carde, o să-ți rup șalele. Ne dăm sufletul pentru nimica toată, Da? ce să-i faci? Asta e soarta celor ca noi. Așa, eu cobor să mai aduc domnul. Domnule, habar n-am cine sunteți, dar să știți că eu sunt cineva. Eu sunt doamna Matilde. Pentru o stenară. Ce face? Dar de cine m luați? Eu nu sunt cercetoare, domnule, puteam să am și copii, dar nu-i vina mea, e vina lui bărbatul meu. Acum copiii ar fi fost mari, n-am nevoie de banii dumneavoastră. Spuretele astea... Mm, parcă nu stau bine. E, totuși vă mulțumesc, uite, i păstrez. Dar să știți, puteți să mă rugați cât vreți. Eu menaj nu vă fac. Nu vreau să am de-a face cu domn ăștia ca dumneavoastră. Eu n-am nevoie de nimic. Da, da. Ați da. mm -hmm. fi schimbat, schimbat între ele. Domnul vrea să facă totul de unul singur. Mai mare păcatul. La vârsta dumneavoastră sunteți un vicios. Un vicios care n-are nevoie de nimeni, nici măcar de un câine, oh, ce vremuri, ce vremuri, găsești viciosi pe toate drumurile, ce mai, asta mai lipsea în casa noastră unde stau numai oameni cum se cade. Da, da, da, da, parcă e mai bine așa. Să vii așa și să-i sperii pe oameni când se uită pe fereastră, păi da, eu puteam să și cad și lui nici nu-i păsa că n-are nevoie de nimic. O plăcere nevinovată aveam și eu. Că ce altceva să fac toată ziua, tot n-am ce pune în gură. Măcar un film, din când în când. Asta e tot. Da. Ăștia habar n-au ce ai viață. Dar tot timpul bombane și amenință pe ceilalți. Da, da, așa... Acum e mai bine. Domnul! Domnul, oh, am adus vasul ăsta pentru flori, da. da. aici, aici, domnule. Aici? Îl puteți spune aici, da? Dacă da, sunteți amabil. Da. Aici e bine, domnul? Nu, nu, nu. În colț. Chiar în colțul acela. Aha. Da, cu mine nu țin toate astea. He. Aici e, e bine? Da, da, chiar acolo. E bine? Aha. Nu totul se cumpără cu bani, domnule. Nu este chiar atât de putre totul. Eu nu accept în ruptul capului, să știți. Că nu. A, dar restul? Unde o să puneți restul de mobile? Nici o grijă, m-am gândit la toate. O să fie loc, o să vede. Numai că eu mă așteptam la așa ceva. Ha-ha, știu eu ce știu. Am eu uh, informațiile mele Niște vicioși, niște stricați, puturoși hai manale, golani, bandiți Și-ți mai fac și tot felul de propuneri pe bani mm, Pe mine nu mă păcălesc, papagalii ăștia Derbe de ăștia Știu eu ce-ați urmărit Voiați să-mi propuneți Să-mi propuneți Să faceți din mine O prostituată. Din mine, care sunt mamă de familie. Dar eu nu sunt atât de proastă. Nu sunt nebuna. Noroc că în casa asta există și un inspector de poliție. Și o să mă plâng la el. O să vă bage la zduc. Oh, și mai e și bărbatul meu. Ca să mă apere. Ha, cum adică? Nu aveți nevoie de nimeni. Lasă, că mai vedem noi! Doamnă, doamnă portărea, să iertați-mă, vă sfătuiesc să nu vă enervați. Enervarea nu vă face bine. Dar cum îndrăzniți să-mi spuneți mie așa ceva! Mie! Mamă de familie! Pai cu mine nu ține, domnule! Adică nici n-ați venit bine că mă și chemați sus! Mă faceți să urc până aici, mă angajați și așa fără niciun motiv mă dați afară! Mergeți înapoi! Poi, la parter, doamnă portăreasa. Poate că a venit poșta. Lasă că mă duc eu la inspector! Pe mine nu mă duce nimeni! Dumnezeu. Pardon! Pardon! Păi, fii și dumneata pe unde un d dai pus așa! Cu mine nu va merge! Nu mă las eu cu una, cu două! Așa să știți! Nu vă merge! La inspector mă duc! Vedeți dă ce să manale! Bună ziua, domnule! Am venit pentru căratul mobilei. Bună ziua, domnule! Vă mulțumesc! Colegul dumneavoastră a venit deja. E pe scara cealaltă. Ha, în regulă, mă duc să-l ajut. Văd că a început deja să ducă câte ceva. Un taburete, vasul de flori... Da, domnule, deja încep. A venit de mult? Nu, domnule, de câteva minute. Mai sunt lucruri de adus? Mai sunt, cât că acum urcă pe scară. A, mă duc să-i dau o mână de ajutor. Atenție, stai, stai ușor, că nu merg spatele, stai, ai grijă, ai grijă, vezi ce faci, place, vezi ce-i place Da, aici una, acolo alta, deci două, trei, pa! Hai, hai acum, ușor, ai grijă la ușă. Da, deci acolo, ia, ia să măsurăm noi. Așa, deci, 1, doi, gata, da, da, gata, gata, a Casul ăsta, unde îl punem? Păi ea... Acolo! Vă rog, în stânga. În stânga ușii din stânga. Da, ah. hai. Hai, hai, înceeeet. Înceeeet. Așa, exact așa, exact așa, ah. perfect! Perfect! Ah. Am asudat. Pă, ah. oh, șarele mine. Ah. Dar dacă toate ar fi ca vasul ăsta, am cam uh -huh. încălcat-o. Ați <laughs> obosit, domnilor? nu ai nimic, domnul, nu ai nimic. Suntem învățați. Hai, să nu mai pierdem vreme. Ha, hai, hai, să mergem. Hai. Așa. Ia să măsurăm noi. Da, e bine. Și aici e bine și aici e. Eu sper că merge și apoi ia să vedem. Domnul mi-a adus un vas, unde? Asta o să-l punem acolo, în așa, așa, așa cred că merge. Așa. E bine aici? Da, domnule, e bine acolo. A. E bine? Foarte bine, că e bine. Dar vasul acesta, identic cu acela, unde? Acolo, te rog. aici. Aha, așa, aici. aceste două miști taburete. Asta unde le pun, domnul? Evident, că acolo, în dreapta și în stânga, ușii din dreapta, ca să facă pereche cu celelalte două, nu? Ar fi trebuit să mă gândesc și eu, evident. <laughs> eh, da, credeți că mai e loc? Nu vă faceți griji, m-am gândit la toate. Se aranjează. Valiza aceasta, domnule, aici? Mm, nu, nu, acolo. -acolo. Pardon, pardon, pardon. Asta merge aici. Aha. Foarte bine. Dar vă rog să fiți mai precis. <laughs> Am să fiu. Nu, asta ca să nu muncim degeaba. Domnul, și gheridonul asta unde? Ah, păi nu să fie prea ușor să-i găsim un loc ușor. A, poate aici, domnul. Da. suflerească Da, da, e locul ideal. Da, A, așa. Dar gheridonul acesta, domnule? Aici. La stânga și-ai luat deși are altă culoare. Da, numai că așa nu o să mai aveți loc pentru parcuri. Nici o grijă, am prevăzut totul. Păi, da, dacă mă uit eu bine, nu prea mai aveți pe unde. Ba da, ba da, totul e calculat. Mă rog, cum ziceți? Domnul, alt gheridon, de altă formă. Da, aici, lângă acesta. Al ghiridon, domnule, de altă culoare. Acolo, la perete, lângă celălalt. Așa. Da, trebuie puse de-a lungul pereților, unul lângă celălalt. De jur, prejur, în cerc. Ia, ia să trasăm noi aici Așa, un cerc. Așa, unul mai mare. Uup. Și unul mai. Nu, Așa va fi foarte bine! Încă da. un gheridon! Da, da, da, lângă celălalt, de jur împrejur, de jur împrejur! Și gheridonul acesta, domnule? De jur împrejur, am spus, lângă celelalte. Hai, hai, mai aduceți, mai aduceți! Un caravan, domnule. Totul e calculat, va fi foarte bine, de jur împrejur! Un lampadar, domnule! Da, da! Un scaun, domnule. Un vraf de cărți, domnule! Tot acolo, de jur împrejur! Mai multe paravane! <laughs> mai multe paravane, domnule! Mai multe lampadare. Mai multe scaune, domnule. E bine așa, e bine. Mai multe vrafuri de cărți, domnule. E bine așa, pereții sunt plini. Acum adu scara, scară, E perfect așa, pereții sunt acoperiți. Acum poți să aduci o scară. Da, da, da. Ha -ha. Uite că totul prinde formă. O să fie o locuință foarte plăcută, da, da, da, da. Sofia, o să fie rău deloc. Scara, domnul. Răzemațiu de căretele din uh, stânga. Da, domnule, scara asta unde e? De căretele din dreapta. S-a făcut, s-a făcut. Acum lăsați scările acolo. Da, acum puteți să duceți tablouri. După ce primul hamal care iese prin stânga și intră prin dreapta și al doilea hamal care iese prin dreapta și intră prin stânga au adus mereu alte gridoane și scaune și paravane și vrafuri de cărți și diverse alte obiecte, iar domnul un domn între două vârste cu o neagră mărcat în costum negru, mănuși, pantofi bine lustruiți și cu pardeziu pe o mână, le-a arătat cu gesturi calme pereți aflați în partea opusă intrărilor. Acum, drumurile hamalilor, care tot aduc tot felul de obiecte, se încrucișează în așa fel încât de fiecare dată unul dintre ei se află în scenă. Acum însă au ieșit amândoi, iar domnul, mereu calm și liniștit, îi așteaptă, admirând pereții plini cu obiectele aduse. Intră primul hamal cu un tablou mare, reprezentând un chip monstruos de bătrân. Tabloul ăsta, domnul, unde vine? Hei, atenție! Da. Fiți atenți, să nu stii ca cercul. Atenție mare la cercul. Da, da, nu e prea ușor când ești cu greutatea asta în brațe. Da, o să încerc, o să încerc. Tabloul. Agățați tabloul în partea dreaptă. Dreaptă. Bine, domnul, bine. între și al doilea hamal din partea opusă, tot cu un tablou mare, reprezentând tot un chip monstruos de bătrân. Domnule, tabloul acesta unde. Urcați-vă pe scară și agățați tabloul acolo, în partea stângă. Da. Tablourile acestea mari îi reprezintă pe strămoșii mei. Atenție! Atenție la cercuri! Nu-i deloc ușor cu cercurile astea de dumneavoastră. Mai ales când o începe să aducem lucrurile mai grele. Nu pot să fiu cu ochii în toate părțile. Baza. E posibil cu puțină bunăvoință e posibil. În timp ce Hamali agață tablourile, domnul ia dintre obiectele aduse o carte, o cutie sau alte obiecte mai mici, le privește ridicându-le deasupra capului după care le pune la locul lor. Totul se desfășoară în liniște. Se aud numai zgomotele de afară și de pescar. Cei doi hamale au coborât și au pus scările lângă ușile din dreapta și din stânga. Semn că au terminat treaba. Ca și domnul, de altfel. Domnul contemplă când un tablou, când altul, Apoi întreaga cameră cu un aer mulțumit. Uh, merge? Merge? Da, cred că da. Sunt, uh, sunt bine agățate. Puteți aduce mobila la grade acum. Da. Uh, mie Mie cam sete. Și pe mine m-au cam trecut toate apele. Atunci aducem bufetul. Ah. Da? <laughs> bufetul. Înainte ca hamalii să iasă, canaturile ușii din dreapta se deschid larg și apare, împins de o forță invizibilă, un bufet. Ușa se închide. Hamalii se ivesc din spatele bufetului, iar domnul indică amplasamentul bufetului cu mâna întinsă. Acolo, acolo, în fața ferestrei. Acolo, nu se să aveți lumina deloc. Avem lumină electrică. Da, bufetul nu e chiar atât de înalt. Luați tabloul de lângă ușe. Da, da, da, peisajul acela de iarna, Așa, așa. Și puneți-l deasupra. Păi... Acum... Velașul aici nu se mai vede. Te-ai acoperită cu totul. Da. Aprindeți lumină! Al doilea hamal se duce la ușa din stânga și aprinde lunina. Primul hamal deschide ușile bufetului, scoate o sticlă, trage o dușcă, apoi îi trece sticla celuilalt, care face la fel. După aceea, îi întind sticla domnului. Mm, nu, no. Eu nu obișnesc să beau niciodată. Ah. noi... <gătă -i> Da. Cei doi Continuă să tot Bea din sticlă Întorcându-se cu spatele La public Și uitându-se Împreună cu domnul La peisajul De iarnă De deasupra bufetului Nu-i bine, nu-mi place întoarce i cu spatele a, a, a, a, a. Păi hai să-l întoarcem nu? Da, da Sub privirile domnului Cei doi întorc tabloul Se vede spatele pânzei Rama neagră și sforile Apoi cei doi revin la stiglă. beau pe rând, se așează în dreapta și în stânga domnului și privesc atent tabloul în tăcere câteva secunde. E mai bine? E, e mai, uh, mai drăguț. E mai frumos. E mai sobru. Sigur, e, e, mai, e mai drăguț așa. Și mai sobru. Exact, exact. Da. E mult mai frumos și mult mai sobru. Și așa nici nu să se mai vadă nimic. Sigur, sigur că da, domnul. De fapt, ceva, ceva tot am făcut. Da. Uh, domnul, domnul s-a cam golit sticla. Nu mai e. Primul hamal ia sticla din mâna celui de-al doilea, o întoarce cu gâtul în jos. Uh, ultima picătură. Nu mai curge nicio picătură. Nu mai avem. O pune la loc în bufet și închide bufetul. Nici eu. Acum vecinii nici nu se mai au Da, e mai bine așa Pentru toată lumea Toată lumea o să fie Mulțumită Toți mulțumiți Gata, acum la treabă Aduceți fotoliul meu Da, domnul unde o să-l punem? Mm? Mm? Mm? Unde? În mișloc. În mișlocul cercului din mișloc. Da, da. Atenție! Atenție! Atenție să nu ștergeți cercul. O să ne uităm mai bine. Eu o să fim mai atenți. Da. Atunci fotoliul și mobilele cele grele și roze. Ușa din dreapta apare, împins din afară, fotul. Primul hamal îl apucă și îl trage în scenă. Prin ușa din stânga apare tot împinsă de afară o jumătate de șifonier. Al doilea hamal se duce și trage tot șifonierul spre centrul scenei. De acum înainte, mobilele apar pe rând, ca de afară, dar fiecare numai pe jumătate. Când hamalii reușesc să le tragă în scenă, imediat apar alte mobile în spatele lor. Primul hamal așează fotolul în cerc al doilea hamal trage spre el un șifonier uriaș roz oh mon dieu ce frumos e roz frumos fotoliu domnul puteți să vă așezați Ba. <s> Ha, ha, e moale. E bine capitonat. Hai, domnilor, mai aduceți, mai aduceți, vă rog, mai aduceți. Un dulap roz <sus> Și încă unul, tot roz. Unde trem? Acolo, acolo, de-a lungul celor patru pereți. <sus> patru dulapuri pe patru pereți, așa, așa, așa. Acolo. Acolo? Da. Yeah. Acolo yeah. și acolo. Am înțeles. L-am pus? Da, mai aduceți, domnilor, mai aduceți! Gheridone! De-a lungul pereților, acolo, acolo! Rapele! De-a lungul pereților, acolo! Coșul de rachita? De-a lungul pereților, acolo! Ce De-a de lungul pereților, acolo! Da. În vreme ce hamalii aduc mereu obiecte și mobile, mereu întrebând din priviri unde să le pună, domnul stă cu o mână sprijinită pe spătarul fotolului, iar cu cealaltă dirigează indicațiile timp îndelungat. Dalungo il pereccio lor a collo, dalungo il pereccio a collo, Da collo, dalungo il pereccio lor a co -lo, a collo, a collo, a collo, a collo. I call <Kellery> I <told> <clears throat> <Déf Millionen> <Double screamed noise> Aparatul ăsta de radio... A, Acum, unde? A, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta bineînțeles că nu. Păi da, păi, dacă nici nu, nu funcționează, domnule. În cazul ăsta... Bine, bine, fie, puneți l aici, lângă fotoriu, dacă da, da. nu funcționează. Da. Ce găgăneata asta, domnule... De... Tot aia. Lega foto. Oh, da no no no no no de parte a Fiecare hamal revine cu alte mobile, încercuind încetul cu încetul fotoliul, totul în cea mai mare liniște. La fiecare nouă intrare, îi întreabă din priviri unde să așeze obiectele, iar domnul le arată. Mereu în tăcere, în spațiu sau altul. Cercul în jurul fotolului se strânge din ce în ce mai mult. Totul durează mult timp, numai în tăcere. Totul se desfășoare cu gesturi descompuse sau cu mult mai mult timp decât scena anterioară. În sfârșit, al doilea hamal aduce o pendulă enormă. Domnul face un gest de surpriză, apoi de indecizie, apoi un semn negativ. Dar și primul hamal aduce o pendulă absolut identică cu prima Domnul dă să o trimită afară, dar revine Stai, stai, la urma urmei, da. de ce? Un, un? Aici, aici, chiar un, lângă fotoliu, aici, aici și, și paravanul acesta? Aici, tot lângă fotoliu da, da. nu o să mai aveți loc Pentru paravanul Ba da, astea. ba da, ba da Uite, da? eu am să mă așez aici În fotoliu în mijloc Al treilea paravan Al Aici, paravan, aici, de jur împrejur Așa, așa, toate, toate de jur împrejur De jur împrejurul e, meu. e bine, e bine așa? Da, da Vă simțiți bine? Mm -hmm. Hei, ce bine e să fii la casa ta mm -hmm. Ați obosit? Odiniți-vă un pic. Da. Odiniți-vă. Domnul rămâne în fotoliu cu pălăria pe cap, încercuit de paravane. Hamali nu-l mai pot vedea. Cu mișcări simetrice ei se uită spre ușile lor și zăresc niște scânduri imense. Spatele unor șifoniere late și înalte, unul mov și unul verde. Hamalii își pun mâinile în șolduri se scarpină în cap pe sub șepci Au un aer foarte încurcat Continuați, continuați, mai sunt multe Ați adus toate mobilele? Păi... Uh... Hai, hai Nu prea știm ce să facem Nu prea știm cum să o scoatem la capăt Mai sunt multe Nu s-au terminat? Bună, e o mică problemă mm -hmm. Ce Mobilele care ne-au rămas de adus, sunt prea mari, iar, iar ușile, ușile, ușile nu sunt destul de înalte, adică, adică nu poate să treacă. Da. Ce-a mai rămas? Și fâmierele. da Cel verde și cel mo. Da, da. Da, asta nu e totul, că mai sunt. Da, e plin afară pe scară. Nu mai poate să treacă nimeni pe acolo. Că și curtea e plină. Și strada -i... Plină, plină de mobile Nu mai circulă nimeni Nic. prin oraș Nicio mașină Cel puțin, dumneavoastră, nu aveți de ce să vă plângeți Aveți măcar un loc pe care să stați Totuși, metroul poate merge hă? A, nu, nu, și subteranele sunt blocate ah, Dar știu, domnul, că aveți ceva mobilă Încurcați... Toată țara Nu, da. se la, nu mai curge. E blocată. A secat. Nu mai este pic de apă. Așa că... Noi, ce facem? Ce facem dacă nu mai intră? Nu le putem lăsa afară. Domnul, domnul, le-am putea aduce... Prin pod. Dar ar trebui să spargem tavanul. Dar da, poate că nu e nevoie. Că e o casă modernă, are tavan rulant. Nu știați asta, domnule? Nu. E foarte simplu. Batem din palme și tavanul se deschide imediat. Nu, nu, nu, nu, nu, nu. Mi-e teamă să nu plouă peste mobile. Sunt noi și sensibile. Sunt fragile. Nici o problemă, domnule. Eu cunosc bine mecanismul. Tavanul se închide și se deschide. Adică se închide și se deschide după comandă. Înseamnă că am putea încerca. Nu, domnule? Cu condiția să l închideți imediat. Da. Mare atenție, da. nu, mai ales fără neglijențe Fără grijă, fără grijă, fără grijă. O să ținem minte da. Da. da Ești gata? Da, tu Eu sunt gata Păi, și eu sunt gata Domnul, da. îi dăm drumul? Bineînțeles Bine. Al doilea hamal bate din palme. Din tavan coboară diferite mobile mari, scânduri uriașe sau butoaie enorme. Noul locatar este astfel zidit complet între mobile. Primul hamal bate de trei ori în scândurile care îl înconjoară Omul nu răspunde. Atunci, primul hamal se cățără pe mobile. În mână, ține un buchet de flori. Ajuns deasupra mobilelor din dreapta, privește de sus, la fotolul din centrul scenei. Domnul! Gata, am adus pe toate, toate, toate. Cum vă simțiți acolo? Stați bine? Tavalul, vă rog, închideți plafonul. Domnul, te roagă să închizi plafonul. Ai uitat? Oh, așa i-am uitat. Ah. Mulțumesc. Gata, s-a făcut. Acum... Acum o să fiți la depost. Nu o să vă fie frig. Da. E bine acum? Ah, dai. E bine. E bine. Nu, dați-mi mie păria, poate vă Poptim Poftim ah, Așa, acum o să vă simțiți mai confortabil, da, da, uh, luați și florile astea Mulțumesc Bun, gata, gata Do -ă, domnul, noi am adus totul Sunteți la casa dumneavoastră Noi ne ducem Noi ne ducem Hai Hai Cei doi hamali sprijină scările de mormanul de mobile care înconjoară fotolul Domnului, fiecare în partea lui. Apoi se îndreaptă fiecare în direcția lui, dar la întâmplare, căci nu prea știu nici încotro. În direcția unor ieșiri problematice, căci fereastra e astupată. Ușile sunt blocate. Primul hamal cu domnului în mână se oprește, se întoarce și vorbește în direcția Domnului. -aveți nu aveți nevoie de nimic? Domnule, nu aveți nevoie de nimic? Tinges lumina. Mulțumesc. Sfâr. a ascultat Noul Locatar de Eugen Ionesco. Traducerea: Vlad Ruso și Vlad Zografi. Scenariu radiofonic de Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: Domnul Marcel Iureș, doamna Sanda Toma, primul Hamal, Florin Anton, al doilea Hamal, Ionuț Chivu, povestitorul Mihai din Vale. Regia de montaj. Dana Lupu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, George Marcu. Redactor și producător, Domnica Zundrea, Regia artistică, Mihai Lungean. O producție a Teatrului Național Radiofonic, iulie 2008.